Secretul Triunghiului Normand de Maurice Leblanc. Și, într-adevăr, oricât ar fi fost de rezonabil de stăpân pe sine, cunoscut atunci clipe de veție de neuitat. Le-surdea prietenilor, colegilor de la Janson, lui Valmera, venit special ca să-l aplaude, domnului de Gevră, tatălui său. Dar pe când o mai termina de vorbit și își ținea încă paharul în mână, în capătul sălii se auziră câteva voci și a apărut cineva care gesticula fluturând un ziar. Se restabilit liniștea, cel care o tulbura se așeza la loc, dar în jurul mesei se propagă un frământ de curiozitate, ziarul trecea din mână în mână și ori de câte ori vreunul din convivi își arunca ochii pe pagina cu prigina, se auzeau exclamații. Citiți, citiți, se striga din partea cealaltă. Bătrâle, tatăl se ridică de la masă, se duse să ia ziarul și inântinse fiului său. Citiți, citiți, se auzi și mai tare." Bătrâne în picioare, cu fața la public, căuta din ochi, în ziarul de seară pe care îl dăduse tatăl său, articolul care va vacarmul și, deodată, zărind un titlu subliniat cu creion albastru, ridică mâna pentru a cere tăcere și citi cu un glasa, din ce în ce mai schimbată de emoție, următoarele dezvăluiri stupefiante, care reduceau la zero toate eforturile sale. Răsturnau toate ideile lui asupra acului găunos și marcau zădărnicia luptei împotriva lui Arseniu Pâng. Scrisoare deschisă a domnului Masiban de la Academia de Inscripții și Beletristică. Domnule director, la data de 17 martie 1679, zic 1679, adică în timpul lui Ludovic al 14-lea, la Paris a fost publicată o cărțulie cu titlul Misterul acului găunos, adevărul întreg, dezvăluit pentru prima dată, o sută de exemplare tipărite de mine pentru informarea cuții. La ora 9 dimineața, în ziua de 17 martie, autorul, un tânăr bine îmbrăcat, căruia nu îi se cunoaște numele, a început să distribuie cartea principalelor personaje ale curții. La ora 10, după ce îndeplinise patru din aceste demersuri, a fost arestată de către un capitan de gărți care l-a dus în cabinetul regelui și a plecat imediat în căutarea celor patru exemplare distribuite. Când toate cele 100 de exemplare au fost adunate, numărate, răspăite cu grijă și verificate, regele le-a aruncat el însuși în foc, în afară de una pe care a păstrat-o pentru el apoi l-a însărcinat pe capitanul de Gărzi, să-l ducă pe autorul cărții, la domnul de Senmar, căci Senmar își închise prizonierul mai întâi la Pinirol, apoi în fortăreața de pe insula Sfânta Margareta. Acest om nu era evident altcineva decât faimosul om cu masca de fier. Personaj istoric real, a cărui identitate este și în prezent necunoscută și care a suscitat de-a lungul timpului numeroase speculații. Adevărul sau cel puțin o parte a lui s-ar fi pierdut pentru vecie în cazul în care capitanul de gărzi, care asistase la întrevedere, profitând de un moment când răgele se întorsese cu spatele, n-ar fi salvat din șemineu unul dintre exemplare, înainte ca focul să-l atingă. După șase luni, acest capitan a fost găsit mort pe drumul dintre Gheion și Mante. Asasinii îl despuiaseră de toate veșmintele, uitând în buzunarul lui drept, o bijuterie care a fost descoperită mai târziu, un diamant foarte frumos, de o valoare considerabilă. Printre hârtiile sale s-a găsit o notă scrisă de mână, în ea nu pomenea de cartea smulsă din flăcări, dar dădea un rezumat al primelor capitole. Era vorba de un secret stăpânit de regii Angliei, pierdut de către ei în momentul în care corona abietului nebun Henry al vi a fost preluată de ducele de York, dezvăluit a regelui francesc Carol al VII-lea, de către Ioana Dark, și care, devenit secret de stat, a fost transmis de la un suveran la altul, printr-o scrisoare resigilată de fiecare dată, ce era găsită pe patul de moarte al defunctului, cu mențiunea, pentru regele Franței. Acest secret se referea la existența și determina amplasarea unui tezaur formidabil posedat de regi și care sporea de la un secol la altul. Dar -al 114 ani mai târziu, Ludovic al 16 lea prizonier la Templă, l-a luat de o parte pe unul din ofițerii însărcinați cu supravegherea familiei regale. Domnule, n-aveți cumva pe timpul străbunicului meu, în marele rege, o rudă care era capitan de gărzi? Ba da, sire, e bine ar fi în stare, ați fi în stare, ezită, ofițerul sfârșit fraza, să nu vă trădezi, ah, sire, atunci ascultați-mă. Regele scoase din buzunar o cărțulie din care mulse una din ultimele pagini, dar apoi se răzgândi, nu, e mai bine să o copiez. Luă o foaie de hârtie pe care o rupse, păstrând numai un mic dreptunghi pe care copie cinci rânduri de puncte, de linii și de cifre care se găseau pe pagina tipărită. Apoi, arzând-o pe aceasta din urmă, împăturim patru foaia scrisă de mână, o sigilă cu ceară roșie și o dădu ofițerului. Domnule, după moartea mea, să-i o dați reginei și... Puneți, din partea regelui, doamnă, pentru majestatea voastră și pentru fiul său. Dacă nu înțelege, dacă nu înțelege, veți adăuga. E vorba de secretul lacului. Regina va înțelege." După ce vorbi, aruncă volumul în jeraticul din vatră. La data de 21 ianuarie, urca pe șafod. În urma transferului reginei la conserjării, ofițerul a avut nevoie de două luni pentru a îndeplini misiunea ce i se încredințase. În sfârșit, datorită unor intrici subtile, reuși într-o zi să ajungă până la Maria Antoaneta, îi spuse în așa fel încât să audă doar ea, din partea răposatului rege doamnă, pentru majestatea voastră și pentru fiul său, și îi dus scrisoarea sigilată. Ea se asigură că n-o văd gardienii, rupse sigilul, păru surprinsă la vederea rândurilor indeștiprabile, apoi imediat păru să înțeleagă. Suruse cu amărăciune și la urechile ofițerului, ajunseră cuvintele de ce atât de târziu? Ezită. Unde se ascundă periculosul document? În sfârșit își deschise cartea de rugăciuni și strecură foaia de hârtie într-un fel de buzunar secret, aflat între legătura de piele și pergamentul care o acoperea. De ce atât de târziu? spuse ea. Este într-adevăr probabil că documentul, dacă i-ar fi putut aduce salvarea, ajungea prea târziu, căci în luna octombrie regina Maria Antoaneta urca la rândul său pe eșafod. Răspăind hârtirile de familie, ofițerul cu pricina găsi nota manuscrisă a străbunicului său, capitanul de gărți a lui Ludovic al XIV-lea. Din acea clipă n-a mai avut decât un gând să-și consacre fiecare clipă de răgaz elucidării acestei probleme stranii. Îi citi pe toți autorii latini, parcurse toate cronicile Franței și pe cele ale țărilor vecine, pătrunse în mănăstiri, Descifră cifră registre de conturi catastife, tratate și putu astfel să regăsească unele citate risipite de-a lungul vremilor. În cartea a treia, comentariilor lui Cezar asupra războiului cu Gali, se povestește că după înfrângerea lui Eviridovii de către Titulus Sabinus, Șeful caleților a fost dus înaintea lui Cezar și că, pentru a se răscumpăra, a dezvăluit secretul acului. În tratatul de la saint claire et dintre carol cel simplu și Rol, căpetenia barbarilor din nord, numele lui Rol este urmat de toate titulile sale, printre care se află Stăpânul Secretului Acului. Cronica saxonă, ediția Gibson, pagina 134, vorbind de Wilhelm, atotputernicul puternicul, Wilhelm Cuceritorul, spune că lancia stindadului său se termina într-un vârf de oțel care avea o gaură, întocmai ca un ac. Printr-o frază destul de ambiguă din interogatoriul său, Ioana Dark mărturisește că mai are să-i spună regelui Franței un secret, la care judecătorii ei răspund, da, știm despre ce e vorba și tocmai din cauza asta vei pieri Ioana. Pe Sfântul Ac jură uneori bunul rege Henric al IV-lea. Mai devreme, Francis I, cuvântând în fața notabilităților din Leavre în 1520, spusese această frază consemnată de jurnalul unui burghez din Onfleur. Regii Franței posedă secrete ce hotărăsc mersul lucrurilor și soapta orașelor. Toate aceste citate, domnule director, toate relatările privitoare la masca de fier, la capitanul de gărți și la strănepotul său, le-am găsit azi într-o broșură scrisă chiar de acest strănepot și publicată în iunie 1815 în preajma bătălii de la Waterloo, adică într-o perioadă de și în care dezvăluirile pe care aceasta le conținea aveau să treacă neobservate. Ce valoare are această broșură? Niciuna, îmi veți spune, și nu trebuie să-i dăm deloc rezare. Asta a fost și prima mea impresie. Dar numit că mi-a fost mirarea când, deschizând comentariile lui Cezar la capitolul indicat, am dat peste fraza pomenită în broșură. Aceeași constatare în ce privește tratatul de la Sainclerciul et cronica saxonă, interogatorul Ioanei Dark, într-un cuvânt, tot ce am putut verifica până în prezent. În fine, există un fapt și mai precis relatat de autorul broșurii din 1815. În timpul campaniei din Franța, pe când era ofițera lui Napoleon, murindu-i calul într-o seară sună la poarta unui castel unde fu primit de un bătrân cavaler al Sfântului Ludovic și află încet încet discutând cu bătrânul că acest castel așezat pe malul râului Crâz se numea Castelul Acului, că fusese construit și botezat de Ludovic al XIV-lea și că din ordinul lui special fusese ornat cu turnulețe și cu o săgeată în formă de ac. Era scris pe el anul 1680. 1680, un an după tipărirea cărții și arestarea măștii de fier. Astfel se explică totul. Ludovic al XIV-lea, prevăzând că secretul ar putea să se răspândească, construise și botezase acest castel pentru a le oferi curioșilor o explicație naturală a misterului antic. Acul Găunos, un castel cu turnulețe ascuțite, așezat pe malul râului Crâz și aparținând regelui. Oricine considera că a găsit cheia enigmei și cercetările încetau. Calculul era corect, căci după mai bine de două secole, domnul Botrle a căzut în capcană și, de fapt, domnule director, aici voiam să ajung cu această scrisoare. Dacă Lupin, sub numele de Anfredi, a închiriat de la domnul Valmera, castelul acului, de pe malul râului Crâz, dacă a găzduit acolo pe cei doi ai raisei, înseamnă că a admis succesul inevitabilelor cercetări ale domnului Botrle și că pentru a obține pacea pe care o cerusei, a domnului Botrle, exact ceea ce putem numi capcana istorică a lui Ludovic al XIV-lea. Și prin asta ajungem la concluzia irefutabilă că Lupin, datorită inteligenței sale, fără a Alte fapte decât cele cunoscute de noi, a reușit, prin geniul său de a dreptul vrăjitoresc, să descifreze indescifrabilul document. Deci, Lupin, ultimul moștenitor al Regilor Franței, cunoaște misterul regal al acului de Aici se termina articolul, dar de câteva minute, de la pasajul privitor la castelul lacului, nu mai citea botrâle, înțelegându-și înfrângerea, zdrobit sub greutatea omilinței, dăduse drumul ziarului și se prăbușise pe scaun, cu fața în mâini. și cu tremurată de incredibilă poveste, mulțimea se apropiase puțin câte puțin, iar acum se înghesuia în jurul lui. Așteptau toți cu o năliniște înfrigurată cuvintele lui de răspuns, obiecțiile pe care avea să le ridice, dar el nu se mișca. Cu un gest blând, Valmerai desfăcu mâinile și îi ridică capul. Botrulei plângea. 7. Tratatul acului E ora patru dimineața, Isidor nu s-a întors la liceu și nici nu se va întoarce până la sfârșitul războiului fără milă pe care i l-a declarat lui Lupin. Și-a jurat asta în șoaptă, în timp ce prietenii lui îl duceau acasă într-o trăsură, slăbit și rănit. Ce jurămâne cugetat, ce război absurd și ilogic. Ce poate face el un copil izolat și fără arme împotriva acestui fenomen de energie și putere? Din ce direcție să-l atace? E inatacabil, unde să-l rănească? E invulnerabil. Pe unde să ajungă la el? E inaccesibil." Ora patru dimineață. Isidora a acceptat din nou ospitalitatea colegului său de la janson. În picioare, în fața căminului, din camera sa, cu coatele înfipte în marmură, cu bărbia în pungi, își privește propria imagine din oglindă. Nu mai plânge, nu mai vrea să plângă, nici să se răsucească în pat, nici să dispere, așa cum face de două ceasuri încoace. Vrea să se gândească, să se gândească și să înțeleagă. Și ochii sunt fixați în ochii din oglindă, ca și cum speră să-și dubleze forța gândului, contemplându-și imaginea gânditoare și să găsească în străfundul acelei ființe, insolubila soluție pe care nu o găsește în el. Stă așa până la ora șase și, încet, încet, despuiată de toate amănuntele care o complică și o încurcă, adevărata problemă îi se înfățișează spiritului sacă, goală, riguroasă ca o ecuație." Da, s-a înșelat. Da, interpretarea pe care a dat-o documentului e falsă. Cuvântul ac nu se referă deloc la castelul de pe malul râului Crez. și, de asemenea, cuvântul domnișoare nu se aplica la Raymond de saint și la verișoara ei din moment ce documentul e vechi de secole. Deci, trebuie refăcut totul, dar cum? Există o singură bază de documentare solidă, cartea publicată în timpul lui Ludovic al XIV-lea. Ori din cele 100 de exemplare tipărite de cel ce avea să devină masca de fier, numai două au scăpat din flăcări. Una a fost furată de capitanul de gărzi și apoi pierdută. Cealaltă a fost păstrată de Ludovic al XIV-lea, transmisă lui Ludovic al xv lea și arsă de Ludovic al XVI-lea. Dar rămâne o copie a paginii esențiale, cea care conține soluția problemei, sau cel puțin soluția criptografică, cea care a fost dusă Marie Antoaneta și pusă de ea sub coperta cărții de rugăciuni. Ce s-a întâmplat cu hârtia aceea era oarecea pe care a ținut-o boturile în mână și pe care Lupin i-a luat-o înapoi prin grefierul Bredu? Sau se găsește încă în cartea de rugăciuni a Mariei Antoaneta? Și întrebarea următoare este, ce s-a întâmplat cu cartea de rugăciuni a reginei? După ce se odihni câteva clipe, botrâle se interesă de ea la tatăl prietenului său, un colecționar emerit, solicitat adesea ca expert oficial și pe care, de curând îl consultase directorul unuia din muzeile noastre pentru definitivarea catalogului. Cartea de rugăciune a Mariei Antoaneta, strigă el. Păi a fost lăsată moștenire de regina cameristei ei, cu secretă de Ion mâna a contelui de Fersen. Păstrată cu pioșenie în familia contelui, ea se găsește de cinci ani încoace într-o vitrină. Într-o vitrină? Da, pur și simplu la muzeul Carnavalet, Muzeul orașului Paris, de pe strada Sevigny, în cartierul Mare. Și când se deschide muzeul? Peste 20 de minute. Chiar în clipa când se deschideau ușile bătrânei case a doamnei de Sevinie, Isidor sărea dintr trăsură împreună cu prietenul său. Iată, uită, domnul Botrâle, vreo zece glasuri îi salutară sosirea. Spre marea lui Mirare recunoscu întreaga trupă de reporteri care urmăreau afacerea acului găunos. Iar unul din ei strigă, ciudat, nu? Am avut toți aceeași idee, atenție, poate că Arseniu pe e printre noi. Intrar împreună. Directorul care fusese anunțat de îndată se puse la dispoziția lor, îi conduse în fața vitrinei și le arătă un volum sărăcăcios, fără cea mai mică podoabă, și care cu siguranță n-avea nimic maestos în el. Totuși simțiră o oarecare emoție văzând cartea pe care regina o atinsese în zile atât de tragice, pe care ochii ei înroșiți de lacrimi o priviseră. Și nu îndrăsneau să o ia și să o răsfăiască, ar fi avut sentimentul sacrilegiului. Haideți, domnule Botrâle, sarcina aceasta vă revine dumneavoastră. Luă cartea cu un gest neliniștit. Aspectul corespundea în tocmai cu descrierea dată de autorul broșului. Mai întâi o învelitoare de pergament. Pergament murdar, negrit, ros pe alocuri și dedesubt adevărata legătură de pieletare. Cât de înfiorat căută Botrâle buzunarul ascuns. Oare era numai o scorneală? sau va găsi încă acolo documentul scris de Ludovic al XVI-lea și lăsat de regina moștenire înflăcăratului ei prieten. Pe prima pagină, în partea de sus a cărții, nicio ascunzătoare. Nimic, murmură el. Nimic, revară ceilalți ca un ecou frământând, Dar la ultima pagină, forțând puțin deschiderea cărții, văzu imediat că pergamentul se desprindea de legătură. Își strecură degetele înăuntru. Era ceva acolo, da, simți ceva, o hârtie. Ah, păcui el victorios, iată, să fie oare adevărat? Repede, repede, strigără ceilalți. Ce mai așteptați? Scoase o hârtie îndoită în două. E, hai, citiți. E scris cu ceneală roșie, parcă-i sânge, sânge de colorat. Citiți odată. Citi. Pentru tine, Fersen, pentru fiul meu, 16 octombrie 1793, Maria Antoaneta. Și deodată Botrele scoase un strigăt de uimire. Subsemnătura reginei apăreau... Apăreau scrise cu cerneală neagră, două cuvinte subliniate de o parafă, Arsène Lupin. Toți, fiecare pe rând, luară foaia și toți scaseră același strigăt. Maria Antoaneta, Arsène Lupin, toată lumea tăcu. Această dublă semnătură, aceste două nume alăturate, descoperite în cartea de rugăciuni, relicva aceasta în care dormea, de mai bine de un veac, chemarea disperată a năpăstuitei regine, data aceea oribilă, 16 octombrie 1793, ziua în care căzuse capul regal, toate astea aveau un aer tragic, mohorut și deconcertant. Arsène Lupin, bâlbâi una din voci, subliniind astfel groaza stănită de vederea diabolicului nume în josul hârtiei sfinte. Da, Arsene Lupin," repetă botrâme, prietenul reginei n-a știut să înțeleagă chemarea disperată a acelei ce avea să moară. A trăit cu suvenirul pe care îl trimisese aceea pe care o iubea și n-a ghicit motivul pentru care îl trimisese." Lupin însă a descoperit totul și a luat. Ce a luat? La naiba documentul, documentul scris de Ludovic al XVI, la cel pe care l-am avut eu în mână. Același aspect, aceeași configurație, aceleași sigilii roșii." Acum înțeleg de ce n a vrut Lupin să-mi un document de care puteam să profit numai examinând hătia, sigilile, etc. Și... Și din moment ce documentul al cărui text îl cunosc e autentic, din moment ce am văzut urma sigililor roșii, din moment ce însăși Maria Antoaneta certifică, din acest bilet scris de mâna ei că toată povestea cu broșura reprodusă de domnul Masiban e autentică, din moment ce există cu adevărat o problemă istorică a acului Găunus, sunt sigur că voi reuși. Cum? Autentic sau nu, dacă nu reușiți să-l descifrați documentul nu-i bun de nimic. Din moment ce Ludovic al XVI-lea a distrus cartea care dă de explicația. Da, dar celălalt exemplar, smuls din și de capitanul de gârsi al lui Ludovic al XIV-lea, n-a fost distrus. De unde știți? Dovediți contrariul. Botul Tăcu, apoi încet, cu ochii închiși, ca și cum încerca să-și clarifice și să-și rezume gândurile spuse. Posesor al secretului, capitanul începe prin a dezvălui unele părți din el în jurnalul pe care îl găsește strănepotul său. Apoi liniște, cheia enigmei nu mai dă. De ce? Fiindcă încet încet se strecoară în el ispita de a se folosi de secret, iar el cade prada acestei ispite. Dovada? Asasinatul. Dovada, magnifica bijuterie descoperită asupra lui și pe care, fără îndoială, o luase dintr-un tezaur regal, a cărui ascunzătoare, completă necunoscută, constituie chiar misterul acului găunos. Lupin mi-a dat de înțeles asta, nu numința. Deci, domnule Bătrâle, ce concluzie trageți? În jurul acestei povești trebuie făcută cât mai multă publicitate și toate ziarele trebuie să anunțe că se caută o carte intitulată Tratatul Acului. Poate o să o găsească cineva în fundul vreunei bibliotecii de provincie. Anunțul fu redactat imediat și, fără să aștepte măcar un rezultat de pe urma acestui anunț, Botrâle se puse pe treabă. Exista un început de pistă. Asasinatul avusese loc în împrejurimile Gheionului. Chiar în ziua aceea se dusese acolo. Sigur, nu spera să reconstituie o climă petrecută cu 200 de ani în urmă. Totuși, unele fără de legi lasă urme în amintirile, în tradițiile ținuturilor. Cronicile locale rețin aceste nume. Într-o bună zi, cu tare erudit de provincie, cu tare amator de legende vechi, cu tare evocator al unor mărunte incidente din trecut, fac din ele obiectul unui articol de ziar sau al unei comunicări la Academia din Ținutul lor. Vizită vreo 3-4 din aceste erudiți. Împreună cu unul din ei, mai ales un bătrân notar, răspăi cercetă registrele de închisoare, registrele fostelor judecătorii și ale parohiilor. Nici o însemnare nu făcea aluzie la asasinarea în secolul al XVII-lea a unui capitan din gărzile regale. Nu se descurajă și își continuă cercetările la Paris, unde poate că abusese loc ancheta. Eforturile lui n-au avut niciun rezultat, dar ideea unei alte piste îl lansă într-o direcție nouă. Era oare imposibil să afle numele capitanului, al cărui nepot emigrase și al cărui servi servise Republica sub arme, pusese detașat la templă în timpul detenției familiei legale. Îl servise pe Napoleon și participase la campania din Franța. Cu multă răbdare stabili până la urmă o listă în care cel puțin două nume erau aproape identice. Domnul de Larberii, sub Ludovic al XIV, lea cetățeanul Larbrii, în timpul terorii. Acesta era deja un punct important, anunță ziarele cerând informații în legătură cu larberii sau cu urmașii lui. Îi răspunse chiar Masiban, Masiban, cel cu broșura, membru al institutului. Domnule, vă semnalez un pasaj din Voltaire pe care l-am găsit în manuscrisul lucrării secolului Ludovic al XIV-lea, capitolul 25, Ciudățenii și Anecdote din Timpul Domniei. Pasajul acesta a fost suprimat în diversele ediții. L-am auzit pe răposatul domn de Comartin, intendent al finanțelor și prieten cu ministrul Șamiar, povestind că regele a pornit într-o zi în grabă cu trăsura la vestea că domnul de Larberie fusese asasinat și jefuit de niște bijuterii magnifice. Părea foarte tulburat și repeta într -una, totul e pierdut, totul e pierdut. În anul următor, fiul acestui Larberie și fica sa, care se căsătorise cu marchizul de Vellin, au fost exilați pe domeniile lor din Provența și Bretania. Parând îndoială că acesta lucru este destul de ciudat. Trebuie cu atât mai puțin să ne îndoim, așa adăuga eu, cu cât domnul Shania, după câte spune Voltaire, a fost ultimul ministru care a avut cunoștință de stranul secret al măștii de fier. Observați deci, domnule, folosul pe care îl putem trage din acest pasaj și legătura evidentă dintre cele două aventuri. În ce mă privește, nu îndrăznesc să emit ipoteze prea precise asupra purtării bănuierilor, temerilor lui Ludovic al XIV-lea, dar, pe de altă parte, nu se poate presupune, din moment ce domnul de larverii a lăsat un fiu, care a fost probabil bunicul cetățeanului ofițel larverii, și o fică, nu se poate presupune că o parte din hârtiile lăsate de larverii au rămas la fica sa și că printre aceste hârtii se găsea și faimosul exemplar salvat din flăcări de capitan. Am consultat anualul castelelor. În împrejurimile orașului N există un baron de Velin. Este oare un descendent al marchizului? Ieri, pentru orice eventualitate, i-am scris acestui baron, întrebându-l dacă nu cumva posedă o cărțulie veche, în al cărei titlu este menționat cuvântul ac. Aștept răspunsului. Aș fi foarte încântat să pot discuta toate aceste chestiuni cu dumneavoastră. Dacă nu vă deranjează, treceți pe la mine. Cu stimă! Post scriptum, bineînțeles, nu voi da publicității aceste mărunte descoperiri. Acum că vă apropiați de țele nevoie de discreție. Asta era și părerea lui Botrâle. El merse chiar mai departe. Fiind, în dimineața aceea, hărțuit de doi ziariști, le adădu cele mai fanteziste informații în legătură cu proiectele și cu starea lui de spirit. După amiază, alergând grabă la Masi Ban, care locuia pe Chevolter, la numărul 17, spre marea lui surprindere, află că Masi Ban tocmai plecase pe nepusă masă, lăsându-i un bilet în caz că va veni. Isidore îl desfăcu și citi. Am primit o telegramă care îmi dă speranțe. Plec și voi înopta la rând. Ați putea lua trenul de seară și, fără să vă opriți la rând, să mergeți până la halta Avelin. Ne vom întâlni la castel, care se află la 4 km de haltă." Lui i-a plăcut programul și mai ales ideea de a ajunge la castel odată cu Masiban, căci se temea de o posibilă gafă din partea acestui om fără experiență se întoarse la prietenul său și-și petrecu restul zilei împreună cu el. Seara lui expresul de Bretania, la orașa se cobora la Berlin, făcut cei patru kilometri pe jos printre copaci stufoși. De departe zării pe o înălțime un conac lung, construcție destul de hibridă, amestecătură între stilurile renașterii și Ludovic Filip, dar inspirând totuși respect cu cele patru turnulețe și cu podul mobil smălțuit cu iederă. Apropiindu-se de el, Isidor își simțea inima bătând. A ajuns soare în sfârșit la capătul drumului? Se află cheia misterului la castel. Era neîncrezător. îi se părea totul prea frumos și se întreba dacă nu cumva ascultă din nou de vreun plan infernal imaginat de Liu Dacă, de exemplu, Bang nu fi un instrument în mâinile dușmanului său. Ii zbuc râs, hai că devin comic." S-ar crede într-adevăr că Lupin e un tip infailibil, un zeu atotputernic, împotriva căruia nu se poate face nimic. Ce naiba? Lupin se mai înșală, Lupin e și el la mila sorții. Lupin face și el greșeli și tocmai datorită greșelii pe care a făcut-o, pierzând documentul, încep eu să am un avantaj asupra lui. Toate pornesc de aici. Și până la urmă, toate eforturile lui nu încearcă decât să repare greșeala comisă. Și vesel, prinde încredere, Botrâle sună la poartă. Ce dorește domnul?" întrebă un servitor. Baronul de velin poate să mă primească?" Și intinse capta de vizită. Domnul baron nu s-a trezit încă, dar dacă domnul vrea să-l aștepte, nu l-a mai căutat cineva, un domn cu barbă albă, puțin adus de spate, zise Botrâle, care îl cunoștea pe Masiban, din fotografiile apărute în ziare. – Ba da, a sosit acum 10 minute. L-am condus în salon. Vă rog să mă urmați și dumneavoastră. Întrevederea dintre Masibank și Botrălecu cât se de de cordială. Isidor îi mulțumi bătrânului pentru informațiile deosebit de importante pe care i le dăduse, iar Masiban își exprimă cu multă căldură admirația. Apoi schimbară păreri în legătură cu documentul, în legătură cu șansele pe care le aveau de a descoperi cartea și Masibon îi repetă ceea ce aflase în legătura cu domnul Develin. Baronul era un om de 60 de ani care, văduf de multă vreme, trăia foarte retras împreună cu fica sa, Gabriel de Virmont, care fusese de curând crunt lovită de moartea soțului și a fiului mai mare într-un accident auto. Domnul baron vă roagă să urcați. Servitorul îi conduse la primul etaj, într-o încăpere largă cu pereții goi, mobilată simplu cu scrinuri, etajere și mese acoperite cu hârtii și registre. Baronul îi primi cu multă amabilitate și cu nevoia de a vorbi pe care o simte adesea persoanele prea retrase. Reveni foarte greu să-și expună motivul vizitei.